harremana oso oso hona izan dut berarekin eta, eta, ba, eta junda oso oso askar ez giniun pentsaten horreini ez, ez dugu sinisten baina gizona hundia hundia hundia bat jonda. Oro ditzapenak hor da, eh, txapelak irabazik inzutenak. Txapeloik, eh, hori betiko galdituko, eta momentun poza latzak emantzizkiunak. Baina nik panpikin betiko batzen nahiz bere alaitasune. Kutsatu ite bat bere alaitasunek. eta ondoen bali mazan, izate zen parra, kantue, eh, jolasa eta zederra hanparraitea. Eh. E, nik esango nuke lehena, egualdera etorri maila horretan jokatzen, ez? Pentsa guretzako egualdetik e, etorri eta iparraldean trinketean aritzea zaila egiten zaigu e, txapeldun izatea ia ezinezko ikusten dugu eta bera gori e, lortu zuen ez? Hor dago bere, bere balentria gauza oso oso zaila egin zuen eta ondorengoak ere beregatik etorri ziren oski. Pertsonalkin iretzat aita, aita bat bezala zen gure, gure beti gure atzian izan da entrenatzeko, takoak iteko, masahak iteko, Beti beti arrazoren bat genularik beti hor zen guretzat laguntzeko eta